kendeset kunne komme og sige, jamen den, den var god nok, men altså det kan jo godt være noget om, om du har hørt et eller andet eller kunne supplere eller et eller andet. Men dem der, det der det kender jeg til for det, det har jeg selv med i min familie. Så du selv med i din besøge familien? Ja, ja, okay. Det er jo kun far og mig. Nej, det er jo noget med de de vil lande med også. Ja, ja, ja. <laughs> men uh, mor og far er i været der. Ja, to tre gange. Og jeg huske, de jo her også. Ja. Ja, har meget at gøre med et barnbarn, kan jeg huske. Ja. Ja, det sidste år, det, det er kun 59, Nå, jeg håber, så siger I ja. men hvad hed hun hendes mor? Det var det hele forbukstavet, der stod på, på den kruk, eller vase. Hun hed jo... Den? Ja, nej, det her hun hedder. N-P-A-R. Er... Jamen det er ikke nogen med hinanden. hun hed er... Elfrida. Elfrida? Ja, altså blev hun kaldt, men hun hed Elfrida, så videre vi ikke. Okay. Jo, så blev hun 50 af 43, tekst på gruppen. 43, 50, og så 9 til, til 43, så, det er så 52. Ja, det kan jo være, hun blev 60, det. Ja. ja Nej, det er nok mit farfar, der kun blev 59, så. Ja. Men, Men hun i hvert fald dø inden af på fulgter. Ja. Ja, okay. Det du aldrig kendt til. Og hvis, hvis du har så er du i hvert fald til lille. Du kan det. Nej, men hun, hun, hun, hun jo i Ja. Ja, okay. Carl det jo øh, helt vildt, at du gerne vil være med til det her. Det er spændende. Det er jo det første, vi skal prøve at lave på den her måde. Og vores plan er jo, at vi gerne vil høre om bjerre. Og så vil vi gemme det i arkivet, altså det du siger, det vil ja. vi gemme i arkivet ja, ja. de ja. næste 100 år, altså. Ja, ja. Øh, så, ja. så, så det er jo vores plan, ja. og, og hvis det ikke lige øh, går efter den plan, som Lise ser med der, så er det også i orden, ja. fordi, og hvis vi ikke når det hele i dag, så kan vi tage en anden dag også, ja, ja. Øh, øh, hvis vi <laughs> ikke kan koncentrere os længere. Så, øh, det er i dag den 14. april i 2025. Mandag den 14. april i 2025. Og jeg hedder Jan, og så må I lige sige, hvem I er også til øh, eftertiden her, sådan at man kan huske, hvem I er. Jeg ja. Ja. har hey, Karriam, og bor i Mederbjerg. Og jeg hedder Lise Simonsen, og bor også i Nederbjerg, har gjort i 60 år. Fint. Jeg siger ikke mere nu. Nej, så, så, så går jeg i gang med det her. Ja. ja. Carl Jørgen, hvordan synes du om at bo i bjerget hele livet? Næsten. Du har aldrig boet andre steder, vel? Jo, det har jeg. Har du? Jeg er født i Bjerre, og boede der til 5,5 år. Så boede jeg i 3 år på Alderø. Åh oh, ja. Yeah. Og så flyttede jeg tilbage til Bjerre. Og så fra 16 år, og så til uh, 32. I 16 år har jeg boet mange forskellige steder. Du... men Dan Jusseland har jeg boet, den år. Ja, okay. og så har jeg boet uh, her på Horsens tænne, jeg har boet i Kram, i Sundvollen og jeg har boet nu i Kram også nord for Skanderborg. Okay. Øhm, kan du begynde med at fortælle lidt om din barndom i Bjærg, for eksempel om at gå i skole eller er der noget specielt du kan huske fra Bjærg? Jamen øh, er jeg født, og opvokset på Kristineådal, op. Øh, på ja. Ja. Yeah. Og det var jo en noget andet ledes og på der end er for børn i dag. Min første far er jo femtiden år. Da er jeg faktisk aldrig set andre børn end min lillebror. No. Der kommer man ikke i her, eller noget. Nej, nej. Og der er ingen børn i nabolaget. Nej. Og min fædre og kusiner sine, hvor nærme min mor er min alder. Øh, jeg har to. Eller jeg har to kusiner, det er jævnaldrende med mig, men de bor i København, så det var kun en gang om året sådan. Så har jeg så, så fået treårige, og der gik jeg i første klasse, hvor vi kun var fire drenge i den klasse. Det ikke mange. Så kom vi så tilbage igen i anden klasse, og så godt det at med medium. Og det er efter to år i råd. Hvordan tog bjerget ud? Kan du huske, hvilke bygninger eller gader eller steder husker du særligt tydeligt? En ting, jeg kan, som har ændret sig meget. Det var kun to steder, jeg ikke vidste navnene på dem, der boede i husen. Ja. Ellers så kendte jeg alle. Ja. Og i dag, jeg kender ikke engang halvdelen af dem. Nej. Der, og der er bygget så meget, ja. også den tid, jeg har boet på. Og så en anden ting, der ender sig meget også, det er, at gang der var der kun øh, husuddelerne, lærere, det ikke selv havde deres boliger. Det var en dag, jeg var ved at tælle, hvor mange der bor til lage i dag, der kom jeg op på omkring 50. Ja. Så det er jo en stor ændring. Ja, det er. Og så det, der ender sig mere, det er også, som alle andre steder, at forretningerne er væk bærer, brugs, to købmænd. Nogle slagter. Har de stadigvæk en Kan du huske nogle specielle mennesker, der satte deres præg på bjerre i din ungdom? Ja, det kan jeg. Vi have jo øh, nogen, som var nok lidt at Vi havde Rekard, var du? Ja, ham tænkte jeg også på. Ja. Øh, det jeg, ikke vidste, helt... jeg vidste, hvor han kom. Øh, gerne øh, starte 5 minutter i 12. Og, og, og så... Hvad siger du? Sig jo, jo tak, jo tak, jeg ville da gerne med en spis det vil jeg da gerne. Men det er jo ikke det, han var spurgt om. Nej, nej. Og så var der jo brødrene gårder, som boede tæt på. Ja. Yeah. Øh, hvor den ene boede i en jordhule, og den anden boede sammen, op øh, i skoven sammen med moren, som vist blev 99 år. Jeg har været nede i den jordhuge, ja. en gang med Evald og, og købt honning. Ja. Jeg, jeg kørte med mig i barnevognen dengang, gang. jeg var simpelthen så bange for at gå forbi, for det var en hund ja. bag bagvejen. Helt vildt brisk. Øhm, så ja, det kan jeg godt huske. Samme så. Så, så øhm, oplevelse har jeg. Nøborgs hage en hund. Det blev jo næst også. Og den skulle jeg så trække hjem. Så da jeg så kom forbi Gårdestad, sådan den her vilde hund, så løb rundt der bag hegn, yeah. det var ikke særlig solide. Nej. Um, så var der jo brødrene og Stissen, som jeg kom det sammen med. De boede jo oppe i skoven der og kendte jo Gårdestad rigtig godt. Nå, no, okay. Men de flyttede så senere op uh, mod Purhøj. Og så fulgte vi af der hjem fra skole, og så de er de jo ikke så bange for Knud Borde der. Andreas Kaur og mig, vi er syvende måde længere henad, de råbte jo nede efter ham. Og så knudgårde han, var, din rødhårede satan, jeg skal komme efter dig! Uh. <laughs> så stod han med riven <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg har jo hørt, at han var lidt mærkelig han, ja. den ene dag i hvert fald. Ja. Også dengang den anden, den anden bror, han døde, han blev væltede op på, på landevejen. Ja, det var nu. han knudet. Var det, var det knudet? Ja, han vælte op på landevejen. Og så, gik hvad du hen og sparket til ham, Nå, han er da ja. død. Og Børge Jacobsen, ja. han sagde, der tog, hvor herrer der for den rigtige ene. <laughs> Så havde vi en anden speciel en også, det hedder Laust Eskesen. Han boede, hvor han havde det hus, hvor Vørst bor nu, det var et gammelt bændsfærdshus, det solgte han til ham, der havde gården som min forælder købte af. På den betingelse han måtte han sætte et hønsehus op ved siden af, ude i sådan en mose. Og der kan jeg huske, under et træ, der lå nok 100 sildeglas. Det var jo det, han levede af sild og så brød, Men de er jo så fortvundet med, de, de ligger der stadigvæk, de ligger så ja. og, og han købte på klæder og kom op til, til brusen og hans arbejdsjagt, der var helt sort nede i Øh, indtil han jo så fik en ny, for han, øh, det, der blev aldrig vasket. Øhm, så havde han transistoreret, og han fulgte med mange ting, så siger vi far til ham, men du godt også få et fjernsyn, og så til batteri. Det vidste han godt, men det var for dyrt, det kunne ikke gå. <laughs> så døde han i vinteren når... 19 man lukker og det her hønsehus, det er jo isoleret med sådan nogle vandtæt gønningssækker, hvor jeg og og indvendte. Sådan nogle ja. Jeg tror, din far har betalt om også. Inden i de her sækker, så vidt jeg husker, så var der 25.000, de fandt. Og det var mange penge i, i 70. Det var vildt mange penge. Men det kunne ikke gå at, at, at, at få fjernsynet, så det var fordi. Ja. <laughs> ja. Så var der jo også at krosøren. Uh, som uh, uh, boede ude i, i, i stallen, der er i kronen uh, han husker ikke så godt, men hvis jeg kom hen til købmanden, så sagde han altid, jeg passer de far, da han var lille, og oh, han skreg og han skreg jo, <laughs> <laughs> så en anden ting med søren han kunne godt være lidt tørstig yeah. så spurgte han, der, uh, hvad er klokken er halv tolv halv kan man aldrig nå at blive så fuld <laughs> ja. så står det her hvordan var det det sociale liv i bjerget dengang hvad lavede man sammen som bysamfund kan du fortælle om gamle traditioner eller højtider som blev fejret på en særlig måde i bjerget ja. øhm. Var det Sankt Hans? Nej, eller, eller... Nej det havde vi, vi er ikke i Sankt Hans. Nej. Det var også sådan rundt, uh, uh, vi er jo gerne inde i Møllevården, kan jeg huske, det var Sankt Hans, og det var også, at vi havde bodelsen. Uh, men det var jo Kørmøns, og, og så har Det har altid været Kørmøns. Ja, og så var det jo jultræet. Det var bosen, der holdt jultræet for børnene. Ja, det har vi lige snakket om. Har du været til Jules re, ned, ned i det lokale i Brusen? Nej, det har aldrig været. Jeg har heller aldrig været. Nej, det Den første gang jeg var med, at det var på Kroen, ja. så blev du ført ud på BH. Ja. Og så ja. borgerfrieren, den havde lagt stille i en del år, og den startede sig igen der i 70'erne. Det husker jeg ikke helt lige. Nej. Og så står også, hvordan har naturen omkring bjerget forandret sig i din levetid? Er der det, det kommet nye veje til, eller hvad? Ja. Er jo ikke sådan? Øhm, jo. Det er det jo. Mm -hmm. øhm, Dybterets vej øh, var det ikke, dengang jeg ikke i skole. Ja. Var det op for kron og ned? Ja. Den var der ikke. Øh, den ja. gik jo herude. Holden den fortsatte jo så ned øh, ved bosen. Nå, den var ned, ja. ja. og ja. den gik så, det var en benzinstander på den anden side af, af vejen, så vi skulle helt ind helt ind øh, til Brusen og, øh, og så lige stand skrædderbakken. Øh, vejen den gik op meget længere over øh, skræderhuset, og alt det jord, det blev fjernet til, til det, der, ja. jeg kørte ned til os dengang. Nå, det må da, ja, hold af op hende. Det er jo helt skrændt op til, ja, der, hvor ja, jeg, jeg købte rigtig meget i Ja, og så gik vejen helt over til de, Nå, til de hus. Til til Nå, no. okay. Ja, det kan jeg så heller ikke huske. Og hvordan var det så at gå i skole i Bjerg? Kan du huske dine lærere eller klassekammerater? Det kan jeg. Æh... Og så er det jo noget, som de unge mennesker undersøger i dag, når jeg så siger, at jeg gik også i skole med lørdag. Ja. Øhm, det har jeg også gjort. Ja, ja. Ja, ja. Og øhm, mm -hmm. jamen, vi har jo nær og det var jo egentlig at kunne sætte til respekt. Ja. Var han skræbt? Jamen han kiggede bare, for folk så det helt ro. Nå, okay. Ja, okay. Øh, og han var far og mor også har haft som lærer. Ja, det er mærkeligt. Jamen, det var jo noget med to lærere og en ind, som alle sammen døde. Med 32, det tror jeg, din far har fortalt om. Du godt, vi har jo et kassettebånd, ja. som jeg har snakket med din far om. Og det var, med, det var noget med, at de holdt møde over i Borskov, og så døde den ene. Og, og næste gang, så var der en anden ind, der døde. Lige nu kan jeg ikke lige huske det. Og, og den tredje lærer, han døde også, øh, øh, nogenlunde, på samtidig, eller hvordan det var, eller samme samtidig ordet efter, eller hvordan det var. Nå. Men, men så øh, lad Jensen, kom jo fra Fyn, mens vi far gik i skole, Ja. og der kunne han ikke styre børnene. Nå. Og så rejste han herover, og det har han åbenbart, for nu er hvordan han skulle, og det kunne han bare det kunne han have have. her i Bjerg så, ja. sådan, okay og så var det jeg kristens, Kristensen, hun har jeg så ikke haft så meget fordi jeg ikke jeg går i de første klasse, men jeg har haft Hun kom så op i, vi havde i anden klasse, så kom hun op i skolen her i store skole. Ja. Men jeg har aldrig gået i de lille skole. Det har mine børn så. Ja. ja, ja. Og så står der, hvilke forretninger, håndværker eller virksomheder fandtes i byen, som ikke længere eksisterer. Ja, det er der mange. Jamen det jeg sådan kun slakter nu. Ja. Så er noget andet specielt, som min far han fortalte mig. Det var to købmænd i bjerg. Det var to snekere i bjerget. Og det var to slagter i bjerg. Og så begynder man slagterne. Så var der Jørgens slagter. Det var den ene. Og den anden, det var slagter Petersen. Det var to købmænd. Den ene, det var Siggo købmænd. Og den anden, det var købmænd Christiansen. Ja. Så var der to snekere. Den ene, der var Emil Snækker, og den anden, der var Snækker Kristensider. Så dem, der boede sådan her, lige tæt på kirken og her, det var med efternavn, dem, der boede længere ud, det var med fornavn. Okay, det var forskelligt. Det men jeg det var derfor, men, men, men sådan var det altså. Men hvorfor, ja? ja hvorfor, det vi ikke. Nej. Men, men det kan jeg huske, blev det sagt. Ja. ja. Jamen, jeg synes, der altid, at vi sagde, tag i købmand. Ja, men det var hans far. Ja. Det var, var en Christiansen. Ja, ja, den gamle Christiansen, ja. ja. ja. Og så var det hende ved Stendorfrej. Det var Sigurd København. Ja. ja, det er ja. lidt, lidt mærkeligt. <laughs> ja, ja, det er forskel på folk. Og så står der, hvilken rolle spillede kirken og forsamlingshuset og andre samlingssteder for lokalsamfundet? Vi havde ikke et forsamlingshus. Nej, forsamlingshuset, det havde vi ikke. Det havde vi ikke. havde kun det nede i brusen. Men det er før min tid. Nå, ja. vi havde sådan, det vi brugte, det var jo ude på efterskole. Ja, BGI, ja. ja. Det kan jeg huske, vi jo til. Da Brusen havde 100-års jubilæum, der var Eva og mig med til stor fest på ja. BGI. Det var i 1984. Ja. Der var der 100-års jubilæum. Det kan jeg huske. Og Hvad arbejdede du med i bjerg? og hvordan var arbejdslivet i byen i gamle dage? Det kan være, at du kun har hørt om det, eller din far har fortalt. Jamen, dengang jeg var i skole, der var det sådan, at den ene halvdel af børnene kom fra gårde, og den anden halvdel deres forældre, de, de var arbejdsmidt. og arbejdsfolk? Ja, Møderne gik jo hjemme og passe på. Ja, det er med det, hvor jeg arbejder. Ikke ret mange. Eller møder. Nej. Nej. Og det, det var heller ingen... Det var på ferie. Nej, de, de var hjemme altid. Jamen, også ø, om sommeren. Vi var jo ikke på ferie. Nej. Og, og, og det var da ingen... Men det kom så ret hurtigt efter, at jeg gik ud af skolen. Ja. For når jeg snakker med nogen... Det er lidt yngre. Nej, så kan de ikke forstå det, for de har været på uh, kampen. Ja. Men, men det var da ingen... Uh, i, I min klasse, i hvert fald, der var. Jamen, det, det var da heller ikke i min barndom. Det var Nej. der ingen, der rejste på ferie. Jeg, jeg kender ikke nogen af mine veninder eller noget. Nej. Nej. Og så står der også, hvordan foregik hverdagslivet i hjemmene, da du var barn og ung? Havde du øh, hobby? Spillede du fodbold eller, eller et eller andet med, at du havde en hobby? Eller, det var ikke noget fodboldkamp eller fodboldhold i Bjerre, vel? Jo, jo, jo det, var var det var det. Var der fodbold? Ja. Nå, op på... Ja, der var de nye huser bygget. Ja, ja. ja, Men det var ikke min store interesse. Øh, hver gang HFS, eller... ind i Horsens? Ja, de spillede på hjemmebane. Så var min onkel og min far og min bror ind og se men jeg er jo ikke mere end eneste gang. Nej, det er interesseret dig ikke. Nej. Nej, okay. Nej. Min hobby det var, jeg boede jo tæt på Fredrik Bak. Oh, Så ja. fik jeg en interesse i at have og udstille dem. Ja. Så det var min hobby. Og så kom jeg også mig til Busk på efterskolen, han havde heste. Ja. Og det var også min interesse. Ja. ja det, er, det er med dyre. Ja, det er rigtigt. Og det, på et tidspunkt har, har du været i køer. Ja. Du har været på dyreskud. Ja. Ja, det ved jeg. Øhm, så står der. Kan du fortælle om en særlig begivenhed i bjæren, som har gjort stort indtryk på dig? Øhm. Sådan vi. Ja det kan jeg sådan om ja. det. var så vidt jeg husker en der styrker jeg dengang, at vi havde en central, der havde en fast telefon. Yeah. En sommeraften så blev der ringet derfra rundt til alle naboer, at uh, give mig en hjælp i Mødvigården. Ja. Det var Aarhusunds. Og vi var i tre brødre, og jeg var den eneste, der fik lov at gå med og jeg husker en far, hans ærvst altså og sådan år, det var hulet i hans gummeste Men det var fuldstændig ligegyldigt, for det var jo vand med at have, i hvert fald op til knæet og bombe. Ja. Ja. Øh, da jeg så kom den ned, så så jeg inde i foregangen, der gik en gris. Og der troede de faktisk, det var den eneste de rette dengang. Men øh, de rette dem alle sammen, og alle de små, de kom op på hørloftet. Det var så en dør i gavlen mod en ord, der stod åbent, hvor vand kunne komme ind. Men de døre ude i gården var lukket. Og den kunne ikke åbent, for de skulle ind ad. Så brugte de en traktor. Og en indhagingspil til at skubbe dem ind, så vandet kunne komme. Ja, det kunne, kunne jo ikke. Ja. Jeg har jo oplevet det samme. Ja. Det var jo få <laughs> centimeter for at det kom ind i stue. Ja, Det var... Begge år, det kom igen over ved smeden. og smidens gasflasker, han havde det ja, de var I mean. Det kom over vejen ned gennem min have. jeg ja. har været et halvt år. Um, og alt min have var oversvømmet. Og, og det var også sådan, det var lige begyndt at komme ind i min fordør. Så kom, jeg ved ikke, Evald og smiden. Jeg blev ringet i hvert fald. Så de løb jo ned til Møllegården godt. Ja. Og, og da de gik ind, der var sådan et øh, øh, det hvor mælkespandene stod. Ja, ja. Der gik de jo ind og lukkede døren op, og så da de gik ind i stallen, så gik de i vand til livet. Ja. Og, og Evald fortalte også, at øh, kalvene, de stod sådan med hovedet helt. Ja, de kunne lige holde hovedet over. Og, og de har været gris, de smed op på også. Ja. Det var han med til også. Ja. Og det er rigtigt nok, vand kunne komme ind i den ene anden sted, men det kunne ikke komme ud i den anden ende, fordi døren gik ind af. Ja. Og jeg hørte, det var et det kom. Ja, eller, eller var det bare en traktor, ja, det var en som, kunne, en traktor, som skulle kunne, kunne lukke døren ind, fordi ja, det tror, var, jeg det, jeg var tror, jeg tror, det fald, vand. Jeg tror det ikke, at fald var Og Og øh, Så næste morgen der var far nede og med at få køerne ind, der skulle malkes. For det var jo en masse ja. Og de var bange for at gå ind i ja, det. Ja. De fik det og så kom der rigtig mange af hjælp i, i flere dage for at få det op. Det ja, var ja. men Ivalg var med til det også. Og jeg kan huske bagefter, at alle mændene de blev inviteret til frokost. Ja. Her er frokost. Ja, ja. Ja. Jamen det, det har jeg skrevet noget om også for mange år siden. Ja. Og den krig, som der gik ind i forgangen, den kom lige ud, da de åbnede døren derude til vejen. Ja. Og så troede de faktisk, at det var det direkte, de redt, men de rædte, de, det de var, var på, på de, også. ja, det fik de en map senere, ja, men nå. det er jo de her rør hen foran, det, det, det hang de med, med forbenene oppe i. Nå, og så næste op eller ja, sådan, ja, nå, ja. okay, ja, men jeg, jeg kan huske også. Og, og på et tidspunkt, der kom der en lille, ja det er din far også fortalt, en lille maskot om igennem skoven. Ja. Det var en dame, det havde været nede på sand, kro vi eller hvad hun har gjort. Og da hun så kom om til os, lige i svinget ved min have der, ja. der var et stort hul der ja. kørte hun ned i, ja. og det kom vand ind i bilen. Ja, ja. Selvom vi stod og vinkede med et lomløb, eller hvad pokker der var, der ja. klokken var det hen af 10, 11, halv 12 om aftenen. Men det var jo sommer, det var ikke rigtigt. Men det havde jo regnet helt vildt. Ja. Det kom jo i løbet af ja, halv time, tre kvart, jeg Og så kom der jo... Tårten. Ja. torden skylde. Og det kom jo op fra ned af bjærvajt det kom op fra bag fra smelen det ja, er fra smelen og det ja. kom op fra dalvajt øh, ja. at det det kom er både fra forsyde ja. og nord Ja, det er rigtigt den gang tog jeg ikke billeder men jeg har beskrevet det hele ja. og det har vi herinde ja det var en særlig begivenhed ja det får også man ikke den der lille spids som særligt men. Og så står der også, øh, kan du fortælle om en særlig begivenhed i bjerget, som har gjort indtryk på dig. Ja, det var jo så noget, vi kan huske. Ja. Ja. Hvilke forandringer i bjerget har du glædet dig over, og hvilke har du været ked af? Ja, det er der noget, du har været ked af, <laughs> eller synes, det var mærkeligt, eller, eller underligt? Eller? Den forandring, der er sket i bjerget. Det er sket i alle landsbyer. Ja, butikker er lukket, og ja. folk er rejst der at komme nye folk til, og, og nu bygger de også. Og gårderne bliver nedlagt. Og... Ja. Jeg kan huske, at der har været malkekøer på 50 år i bjerget, og i dag, der er der kun på én. Og det er din de al. Nej, det er ikke malkekør. Nå, det er, der, det er det ikke engang, nej. Nej, det er Krikbjerg. Den høvne bjerget. Nå, ja. Ja, okay. Uh, hvilke gamle håndværk eller skikke fra bjerget synes du, det er vigtigt at bevare? Jeg, jeg ved ikke, jeg, er, er det gamle håndværk? Tømmeren og snekker, de er jo væk. Ja. Vi har heller ingen mekaniker. <tøk> vi har heller ingen bager. Men så er vi jo murer, det har vi jo ikke. Ja, dem har vi da flere af. Ja, det synes jeg ikke, vi har i min barndom. Nej. Mm. Og så står der også, hvad betyder det for dig at have boet hele livet i bjerget? Det betyder da i hvert fald, at, at du kan huske meget, og, og din far har jo fortalt mig meget også. Det er fordi fordi mm. uh, min forældre også har boet i ja. derfor. Kender jeg jo der Bjærs historie. Ja. Det er rigtigt. Og så står der så noget som: Hvilket råd vil du give til de kommende generationer i Bjærs? Jo så en anden ting vil jeg sige også, at det er mig. Det er jo min far havde en lærer en frøken, som så til så til klassen den gang: er du nysgerrig at lærer her ved næste generation? Nå. så er det samme meget et indavl, de ikke lærer Og det var jo fordi, dengang, ja. mm. der kom det ikke ret meget, meget nyt blod til. Nej. Og, og, og, og mange blev gift med nagebunds eller i ja, ja. samme område. Ikke? Men, men, de... men, men i dag, der er det jo så mange der bor i bjerget, som, som, som kommer ud fra, ja. som fra en helt ja. anden lege. Ja. Og, ja, og, og det er også det, som der er nogen, der siger, at det er en skam dialekt, der forsvinder. Men det er de er nødt til at forsvinde, når vi flytter så meget, som vi gør, og, ja. og blander os så meget, som vi gør. Jamen også, fordi folk kommer viden omkring, at folk har bil i dag. Ja. Men, Dengang men, kørte man jo med hestevognen nogle gange, eller Ja, ja men, men nu kan vi så øh, Ebbe, som er med i lokalarkivet her, han er i og, og så er det, det er jo ja. så mange. Øh, du også er også naboer i Fønboer, og det kommer nogen fra Sjælland og bosætter øh, sig her. Ja. Og, og, og derfor kan man ikke holde det ved lige det. Og, og så samtidig med, at vi kommer så meget omkring. Ja. Og det er også en ting i dag, øh, hvor man ikke sådan lige kommer sammen med, med, øh, med naboer. Og det er også lige, vi kan køre. Jeg kan huske at mine forældre sølvbrød, der var jo samtlige med, da vi havde sødbold, der var der kun lige naboerne i med. Men så havde vi nogle med, meget længere væk. Og, og det er fordi, vi kører i dag. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, jeg kan huske, det har været en kaféteri på Purvey. Ja. Jeg tror, min svimmer holdt fødselsdag der. Min far han nok 50 års fødselsdag der. Det tror jeg. Ja. Og der var jeg nok med det, tror jeg. Ja, okay. Jeg har i hvert fald været til fest et par gange der. Ja. Men jeg synes også, det var noget med Engårdsmanden. Jeg gang... tror det var deres skudbrøl. Jeg tror Nils Krav, han holdt fest ud på Grammerud i Kafeteria. Og der har jeg været med også en gang. Men det holdt to år før han også fjerdsås født. Var det derude? Men og Nils Krav. Og Nelsomarie, de holdt sig. Øngerske sølvbrød. De holdt på sag Ja, det var jeg med også, ja. ja. Men gang der var det oppe på Purhøj, det var jo det gang vi havde vinter. Ja. <laughs> og der var der mange, der turde holde der om vinteren, fordi hvis det var os... Jeg kunne om man der. kunne komme derfor komme derfra ja. igen. Ja. Det er også en ting, der er ændret, som faktisk, det er jo... Holde fest. Jamen også med vinter. Og, ja, der er ingen vinter ind igen i dag. Det er når jeg nu fortæller mine børnebørn, at det var sådan, at skolen var lukket på grund af sne, det kan I ikke forstå. Nej. I 97 kan jeg huske, der var der lukket ned forbi mig, om af Skovvejen ned forbi Møllegården. Jeg gik og været i sne. Jeg gik ud på marken, og der var jeg ned i tabellet ja. Og, og det var så meget sne, at Eval kunne ikke komme hjem fra Jules Minde. Han arbejdede i Jules han kørte, han havde ind op og kørt fra Klæs. Det var nede på Kompak, tror jeg. Og, og da han så havde læst ham op af op og class, og så, da han kom, jeg kan ikke huske, om han kom til Lindved eller hvor der var, så kunne han ikke komme hjem, han kunne ikke komme til bjerren. Okay. Så ringede han, at han måtte køre tilbage til Klæs der, og ham han havde haft op at køre, og køre, hver dag om natten. Ja. Og, og det var også noget med, at jeg var på, Dogefabrikken. Jo, det var Dogefabrikken. Eller var Ja, det, det har det nok været. Vi fik at vide, at vi skulle hjem nu, fordi det var vi, blev lukket det hele. Og der kørte jeg med en dam her op fra, fra Og hun skulle ned til Boskov og hente sine små børn, og så skulle vi køre til, ind til Bjerg. Lige for Boskov. Vi kom kun halvvejs, så holdt vi derude. Det var en busse, det. vi er nødt til at holde vent på, at der kom en ja. Det var helt vildt ude ved elværket. Der. Ja, ja, det var tit slemt. Ja. Og så blev jeg læst der, at vi bliver... så måtte jeg gå hjem. Det kunne jeg jo også. Og, og, og ja, det, var, ja, det var så mærkeligt, for Evald kunne ikke komme hjem. Og mine børn var jo så hjemme, de var kommet fra skole. Ja. ja, hvornår har det været? Nej, det, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald. Jamen, det, er, det er jo det er ikke været i de 97'erne før. Jamen, ja, det var noget med 97. men i hvert fald døde i 89. Ja, det er nemlig det, jeg tænker på. Ja, det har det været i 80'erne engang. Ja, ja, det har været. Men der var det vinter, ja. det er rigtigt. Ja. Jeg kan godt huske, Sven og Gretes børn, de lagde med mine børn nede i Ingen. Ja. Og så deres lille hund, den var faldet ned i bækken, og så var den jo smuttet ind under isen og videre ned, da den kom ud ned, helt nede ved Møllegården, der var den jo selvfølgelig druknet ja, ja. Og så kom de ind og fortalte, hvor deres lille hund drutten. Det var Lone og, og Jens Peter og Kirsten og hvad det nu hed. alt. Marie. Anne Marie, ja. Det var en værd forestilling eller oplevelse. Nå, og så står det her, hvis du kunne videregive en fortælling, eller et minde om bjerre til fremtidens borgere, hvad skulle det så være? Det skulle jeg nok have været lidt forberedt på. <laughs> ja, ja. Men... Men jeg vil sige heldigvis, vi har jo det bånd, hvor din far har fortalt, og han kunne huske tilbage fra 30'erne ja. og 40'erne. Og jeg tror, at det var helt tilbage i, i 11 eller 12, tror jeg. På et kassettebånd. Jeg tror nok, Henning Mortensen kom fra dommergården. Han har lavet det over på en CD, ja. jeg tror ikke jeg har hørt det CD, det kunne egentlig være spændende at høre det. Mm -hmm. um, og jeg kan huske at han fortalte, jeg sad jo nede ved ham med en jo her, og han sagde det, og jeg sad her. Og så sagde han, der er var færdig, det må altså ikke blive offentliggjort, inden han var væk. Nej. Men det gik ikke ret lang tid, så sagde han, jo, det er godt, det gør ikke noget. Ja. Og vi har, som de har snakket om, om vi skulle køre det sådan en, en fortælleraften. Ja. ja. Han fortalte jo ikke noget, det var ikke nogen, det måtte høre. Jeg, jeg, ved ikke, det var, jeg ved ikke, om det var noget med hans far eller hans forældre. Øh, de, de jamen det gjorde det. Ja, jamen det gjorde det. Ja. Og, og, og, og det var frygteligt hårdt. Ja, det, det kunne jeg godt høre. Jeg tror det var sådan noget, jeg ja. mente. Det skulle ikke fortælles. Nej. Men Gud i dag, det er jo ikke nogen skam eller... men jeg har aldrig sådan set rigtig stank med mig om det. Men Nej. det var jo Kauffekorten. Ja. Og der var han 13 år. Ja. ja. Og, øh, der havde han jo bestemt ham på landet med og Så kom han jo så ud og tjente, det. Jeg har jo ikke gang gået i skole, hvor han ud og tjene. Jamen, han havde jo et gammelt billede, hvor han sidder på et, en gammel kassevogn med ja. træ. Og der fortalte han, at om det var noget, han havde hentet ned i Bjergens skov, og det skulle han køre ud til Thyrsted. Ja, Davnes, der bor i forældrene. Det var noget med, ja. Så var der en fotograf, som tog et billede af ham, eller sådan noget. Det, det kan jeg huske. Ja. <coughs> jeg kører stadigvæk. Ja. ja. ja. Men øhm. Jeg forstår ikke sluk. Nej, det kan være heller Nej. Men det tror jeg er nok for i dag, Carl Jørgen, Er ja. sådan lige, hvis du skulle komme i tanke om noget andet ja, eller noget mere, så kunne vi jo så snakke om det i mange timer. Og så siger vi slut med Carl Jørgen og Lise i arkivet i Bjerre. Tak for det. Jeg har sagt, hvem, hvem det taler om, det må du bare lukke så. Jeg forstår.